Faptele Apostolilor, capitolul 10 și versetul 27 Și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Copila lui Dumnezeu, fratele meu, când începi să vorbești cu cineva, să cauți îndată drumul spre centrul lucrării duhovnicești pe care o ai de făcut tu cu acel om sau cu familia lui. Nu pierde timp și nu te lăsa furat de alte lucruri fără însemnătate duhovnicească. Sfântul Apostol Petru își cunoștea bine chemarea și nu se lăsa copleșit de împrejurări și lucruri străine de chemarea lui Dumnezeiască. Să învățăm și noi de la el adevărata slujire pentru bucuria Domnului Isus și pentru mântuirea sufletelor. Petru călăuzit de Duhul lui Dumnezeu nu s-a oprit în pragul casei lui Corneliu ci a intrat înăuntru unde se afla familia, rudele și prietenii lui ca să le mărturisească și lor ceea ce Domnul Iisus îi pusese pe inima. Să nu ne oprim numai în pragul unei lucrări pe care o avem de făcut din partea lui Dumnezeu ci să intrăm în miezul ei. Acest lucru îl vrea Dumnezeu de la noi slujitorii săi. Nu numai vorbirea, ci și apropierea de sufletul omului face cu adevărat lucrarea mântuitoare în el. Petru a vorbit cu Corneliu și a intrat în casa lui. Vorbei trebuie să-i urmeze totdeauna fapta. Și a găsit adunați pe mulți. Prin intrarea sa în casa unui păgân, Petru a găsit nu numai pe mulți păgâni, ci pe toți păgânii, adică pe toate neamurile. Acesta a fost începutul unei noi ere, începutul celei mai mărețe lucrări din istoria omenirii. Toți urmașii lui Adam au intrare la Dumnezeu, la masa Harului Său. Oriunde intrăm, să căutăm folosul cel mai mare pentru împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este menirea noastră pe pământ, urmașii lui Hristos, frații mei. Petru umbla în faptele pregătite de Dumnezeu mai dinainte. El, ca iudeu, n-ar fi îndrăznit să facă această faptă, să primească în casa unde locuia oaspeți dintre neamuri, adică pe lui Corneliu și apoi să intre el însuși în casa unui păgân. Dumnezeu însă i-a pregătit fapta ce prin vedenia pe care a avut-o, cum scrie Cartea Sfântă. Noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Efeseni 2 cu 10 Când Dumnezeu trimite pe cineva în lucrarea lui, îi pregătește și faptele în care trebuie să umble. Să știm bine adevărul acesta. În lucrarea lui Dumnezeu nu lucrează întâmplarea oarbă. El a rânduit totul după sfatul voiei sale. Ne-nținăm în duc și în adevăr, Nu lăsăm nici cât un pir de păr.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 Duhul lui Hristos, care este Duhul noului legământ, înlătură toate zidurile de despărțire dintre suflete, religie, neam, clasă socială, etc. și le topește pe toate în marea și veșnica unitate, trupul lui Hristos. Nici lege, nici fără de lege nu se mai află aici. Cei pentru care a murit Fiul lui Dumnezeu și care primesc prin credinte lui răscumpărătoare pentru ei, nu mai sunt spurcați și necurați înaintea lui Dumnezeu. Eu, credinciosul lui Dumnezeu, trebuie să învăț să privesc totul așa cum privește El și să adun ceea ce adună El. Dumnezeu mi-arată prin cuvântul Său și prin Duhul Său cel Sfânt cum trebuie să înțeleg binele și răul, adevărul și minciuna, cele de sus, cerești și cele de jos, pământești, lucrări de ale oamenilor, ca să nu le amestec. Să vin totdeauna cu credință sinceră și cu rugăciune fierbinte la El și voi primi lumină. Mântuirea prin credința în Domnul Isus, este cea mai urgentă lucrare care trebuie să se facă în viața omului. Când este vorba despre vestirea Evangheliei celor pierduți, trebuie să se facă cât mai simplu și fără multă introducere. Medicul când stă de vorbă cu bolnavul care are hemoragie și nu ia măsuri urgente pentru oprirea sângelui, nu-i medic bun. Petru, fără introducere, a mărturisit lucrarea Harului lui Dumnezeu care a nimicit zidul de despărțire dintre om și Dumnezeu și dintre om și om. Nu de religie avea nevoie Corneliu și ai lui, ci de mântuire și aceasta este cu putință numai prin Harul adus de Domnul Iisus Hristos. Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam. Atât romanii cât și grecii știau lucrul acesta, de aceea îi socoteau pe evrei mândri și plini de ură față de neevrei. Istoricul roman Tacitus spunea că evrei urăsc toate popoarele afară de ei înșiși, socotindu le dușmani, pentru că nu mănâncă la aceeași masă și nu se căsătoresc cu ele. Juvenal scrie și el că evrei nu arată calea decât celor de o religie cu ei și nu conduc la o fântână decât pe cei tăiați în prejur. E adevărat că Dumnezeu, prin legea pe care a dat-o prin Moise, oprea pe evrei să mănânce animale necurate și amestecul cu neamurile prin căsătorie, dar nu și în alte privințe. Exagerările au venit din tradițiile introduse mai târziu de cărturarii și învățătorii lor. Prin Domnul Isus Hristos, toate aceste ziduri de despărțire au fost dărâmate și Petru a fost cel din dintre oameni care a pus umărul la dărâmarea lor. Încet, încet, noul legământ, legământul realităților dumnezești ale Harului, se contura și se depărta de vechiul legământ, legământul simbolurilor și ale neînduplecatei legi date prin Moise. Hotarele dintre făpturile lui Dumnezeu, stabilite de păcat și arătate în toată limpezimea de legea de pe Sinai, au început să cadă sub puterea Harului adus de Domnul Isus Hristos prin jertfa sa răscumpărătoare. Domnul Isus Hristos a coborât în mijlocul poporului legii, dar coborârea lui a fost dărâmarea hotarului între un popor și restul lumii. În biserica, în trupul Domnului Hristos, toate despărțirile dintre oameni se topesc. Aici toți, prin nașterea din nou, au devenit oameni cerești, de natură cerească, așa cum este Hristos, capul trupului. Dumnezeu mi-a arătat... Când Dumnezeu prin cuvântul său îți arată adevărul, nu te mai împotrivi, căci împotrivirea poate să te coste viața. Să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. Când este vorba de chemarea oamenilor la mântuirea care se capătă prin credința în Domnul Isus, să nu fim părtinitori. Toți oamenii au fost cuprinși în prețul pe care Dumnezeu l-a plătit pentru răscumpărarea păcătoșilor, pentru că toți sunt făpturile sale. De la primirea sau neprimirea mântuirii, omenirea se împarte în două, copii ai lui Dumnezeu și copii ai diavolului. Între aceste două părți nu poate fi părtășie. Noi nu ne-nchinăm făpturii, nu, ziie ne-nchinăm cu sufletul și cu trupul vrem de plin să-ți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 După ce Dumnezeu te luminează într-o anumită privință și te trimite într-o lucrare, nu mai cărti, ci du-te repede și împlinește cu credincioșie tot ce ți-a spus. Prin aceasta dovedești că te-ai lepădat de tine însuți și te-ai predat lui Dumnezeu ca El să te stăpânească. Tot ce se face fără cârtire pentru Dumnezeu și pentru oameni, pentru mântuirea lor, are ca rezultat viața și fericirea veșnică. Cârtirea este o boală care mănâncă tot ce-i bun și frumos în lucrarea mântuirii sufletelor. La chemările adevărului se răspunde în fără întârziere. Acestea sunt chemările vieții și ale fericirii, sunt chemările care proslăvesc pe Dumnezeu. Cu ce gând ați trimis după mine? Numai ca să-ți împărtășiți visul sau ca să-i împliniți tâlcul. Aveți de gând să vă pierdeți timpul cu vorbe sau cu fapte? Sunteți voi gata să ascultați mai mult decât să vorbiți? Este bine, numai așa este bine, să știm gândurile celor care ne cheamă, ca să știm cum să lucrăm. Stând sub călăuzirea Duhului Sfânt, vom putea cunoaște planurile oamenilor dacă sunt în armonie cu planul lui Dumnezeu și nu vom lucra niciodată spre întărirea a ceea ce este străin de El. Tu ești da vieții noastre noi cum închinat, tu vrem și noi, lui cel drept și sfânt, să ne închinăm Lui pe pământ. Versetul 30 Corneliu a răspuns Acum patru zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al nouălea și iată că a stătut înaintea mea un om cu o haină strălucitoare. Întrebarea apostolului Petru, cu ce gând ați trimis după mine, își găsește răspunsul în cele spuse de Corneliu, care de fapt erau gândul lui Dumnezeu. Trimiterea lui ca să cheme pe Petru nu era de la el, ci gândul lui Dumnezeu. De unde ar fi știut Corneliu despre Petru și că el se află la Iope? Dumnezeu în bunătatea lui a condus această minunată lucrare de mântuire a lui Corneliu, a rudelor și prietenilor lui, făcând în felul acesta începutul lucrării Evangheliei Harului între păgâni. Dacă n-ar fi fost gândul lui Dumnezeu în mintea și inima lui Corneliu, el ar fi continuat mai departe cu rugăciunile și milosteniile lui, dar mântuit tot nu ar fi fost. Ușa cerului ar fi fost mai departe închisă. Frații mei, să urmărim în toate mișcările ființei noastre gândul lui Dumnezeu și nu vom greși niciodată. Să facem orice gând rob ascultării de Hristos și vom cunoaște apoi gândul lui. Corneliu a răspuns. Acum patru zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al nouălea și iată că a înaintea mea un om cu o haină strălucitoare. Partea duhovnicească a vieții noastre trebuie să fie partea principală și niciun amănunt nu trebuie să uităm în legătură cu ea. Corneliu ține minte nu numai ziua și ora când s-a rugat Dumnezeu, ci și clipa, pentru că atunci a primit și răspunsul. Căutarea și frământarea lui Corneliu îi stăpânea în atât de puternic inima, încât cel mai mic lucru în legătură cu aceasta avea mare însemnătate. Când urmărești lucruri mari, nimic din ce ți iese în cale nu-i fără însemnătate. A înaintea mea un om cu haina strălucitoare. Rugăciunea adevărată primește totdeauna un răspuns, totdeauna se face lumină în vreo privință, totdeauna se arată ceva strălucitor. După orice rugăciune adevărată cunoști mai bine și lumina și întunericul, cunoști pe fiii luminii și pe fiii întunericului, fără să-i amesteci. Ne închinăm, ne chinăm, Doamne, ție-mi Versetul 31 Și a zis, Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milosteniile tale. Ființele îmbrăcate în lumină, așa era îngerul, când ți se arată și când îți vorbesc, totdeauna ți aduc o veste bună. Lumina face numai bine celor care au ochi și celor curați la suflet. Se ascund de ea numai gângănile de noapte, fiarele și hoții. Rugăciunea ta a fost ascultată. Rugăciunea ta este ascultată, nu cea care se face din vreo carte sau care o spui din obișnuință. Rugăciunea ta este numai aceea care îi dintr-o adâncă nevoie. Atunci nu alegi cuvinte ci spui ceea ce simți. Rugăciunea făcută cu credință și de plină armonie cu voia lui Dumnezeu este totdeauna ascultată. Dumnezeu și-a adus aminte de milosteniile tale. Dumnezeu, fiind izvorul milei, își aduce aminte de milosteniile făpturilor sale. Mila atrage mila, dragostea atrage dragostea. Orice milostenie făcută din credință și din curăție are mare preț înaintea lui Dumnezeu. Adevărul. Vret, în tot ce, trăim, în ce suntem, Ca toate să sat, Tu și Versetul 32. Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru, El găzduiește în casa lui Simon tăcarul lângă mare. Când va veni el, îți va vorbi. Când îți poruncește o ființă îmbrăcată în lumină, împlinește îndată și întocmai porunca, pentru că aceasta înseamnă viață veșnică fericită pentru tine. Numai apostolul ales dintre oameni poate fi cu adevărat martorul lui Hristos între oameni, nu un înger din cer, oricât de mare rang ar avea. Simon în înseamnă ascultare. Adevărații apostoli, trimiși ai lui Hristos, sunt cei care ascultă 100% cuvântul lui Dumnezeu. În lucrarea sa Dumnezeu nu trimite oameni care nu vor să asculte cuvântul său, ci numai ascultarea statornică. Aceasta este însemnătatea numelui Simon Petru. Iope înseamnă frumoasa sau loc frumos. Duhovnicește înțelegând, Dumnezeu trimite totdeauna pe slujitorii săi numai în loc frumos, unde sunt folositori lucrării sale. Trimiterile lui Dumnezeu sunt totdeauna trimiteri la ascultarea de el de cuvântul lui. Dacă avem în noi gândul și dorul ascultării de Dumnezeu, el trimite solii săi la noi ca să ne descopere tainele sale sau ne trimite pe noi să ducem altora adevărul său. Cheamă pe Simon Solii lui Dumnezeu te trimit numai la oamenii care ascultă de Dumnezeu de cuvântul său. El găzduiește în casa lui Simon tăbăcarul. Un fiu al ascultării cu alt fiu al ascultării au părtășie și pot locui împreună. Ceea ce este de aceeași natură se apropie și se contopesc. Apa cu apa formează o unitate de săvârșită. Când va veni El, îți va vorbi. Raza de lumină vorbește cel mai bine despre soare. Cel care face parte din trupul lui Hristos mărturisește fără greșeală despre Hristos. Petru, apostolul ales de Domnul Isus Hristos, știa să spună fără greș tot ce trebuie să cunoască un om despre Hristos.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 Nu îngerul care a stat de vorbă cu Corneliu trebuia să-l aducă la mântuire, ci un nou mântuit prin credința în Isus Hristos. De aceea a poruncit să trimite la Iope ca să cheme pe Simon, zis și Petru, zicând, el îți va vorbi. Simon Petru, deci, era purtătorul Evangheliei mântuirii pentru Corneliu și toți ai lui. A fi urmașul lui Hristos, a fi creștin, înseamnă a purta mântuirea. Evanghelia mântuirii nu numai pentru tine, ci și pentru alții. Da, oamenii au nevoie de noi care am primit Evanghelia mântuirii ca să le vorbim și lor despre mântuire, întrucât Dumnezeu nu vorbește direct cu oamenii nemântuiți și nici nu trimite îngerii să le vorbească, ci numai oamenii mântuiți, înviați din moartea păcatului. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Corneliu a rămas pătruns de prezența lui Petru și de faptul că el nu a întârziat când i s-a făcut invitația. De aceea a zis în auzul tuturor, bine ai făcut că ai venit. Această împrejurare era rânduită de Dumnezeu ca o întărire a credinței lui Corneliu, a lui Petru și a tuturor celor prezenți. Mai ales pentru Petru, aprecierea făcută de ofițerul roman era un puternic îndemn în vederea lucrării care avea să înceapă. Când te cheamă cel care dorește să cunoască adevărul, ca să-l primească și să fie mântuit, nu întârzia, ci du-te în dată. Este vorba de salvarea unei vieți. Nu există alt bine mai mare pentru un om ca atunci când este chemat de Domnul să lase tot și să vină imediat. Numai când porți valori, ești căutat și de Dumnezeu și de oameni. Ce valoare mare purta Petru? Desigur, pe Hristos. Ce valori purtăm noi? E o întrebare pe care trebuie să ne-o punem cu toată seriozitatea. Ascultarea de Dumnezeu care îi bucură inima cu adevărat este aceea care nu întârzie nicio clipă. Nu există altă lucrare mai urgentă în univers decât ascultarea de Dumnezeu, de cuvântul său scris. Nu este alt bine în împărăția lui Dumnezeu care ar fi înaintea ascultării de El. Dumnezeu nu cere nimic de la o făptura a sa înaintea ascultării de El. Cine-i pregătit să asculte de Dumnezeu în toate privințele, este cel mai destoinic om pentru lucrarea Lui. El știe cum să o facă. De la ascultarea de El, de cuvântul Lui, vin toate lucrurile bune de la noi spre Dumnezeu și spre semenii noștri și de asemenea toate binecuvântările Lui se revarsă spre noi pe această cale. Acum dar, toți suntem aici înaintea Lui Dumnezeu ca să ascultăm. Ce atitudine înaltă avea sutașul Corneliu! El nu se considera că stătea înaintea unui om, a lui Petru, ci înaintea lui Dumnezeu și vorbele pe care le spunea Petru erau vorbele lui Dumnezeu. Aceasta este starea inimii sincere când este vorba de adevăr. Oricine l-ar rosti, izvorul lui e în Dumnezeu. Să învățăm și noi acest lucru. Multe cuvinte ale celor care le rostesc din partea lui Dumnezeu sunt respinse pentru că oamenii se văd doar înaintea oamenilor și nu înaintea lui Dumnezeu. Dacă te cheamă oamenii să te duci, dar numai cu condiția ca ei să stea înaintea lui Dumnezeu, să fie pregătiți să asculte, nu să contrazică, alte chemări să nu asculți căci păcătuiești. Mare lucru să stai înaintea Domnului și așa să asculti pe slujitorii Lui. Atunci vei avea răspunsul cel adevărat la toate căutările tale. Suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Să ascultăm tot ce a spus Dumnezeu, iată datoria noastră de făpturi ale sale. Numai ascultarea totală de Dumnezeu, de cuvântul Lui scris, aduce binecuvântarea vieții veșnice și fericite. Când ești gata să asculți tot ce spune Dumnezeu, cuvântul Lui scris, atunci El îți trimite lumina de care ai nevoie pentru înțelegerea adevărului Său. Altfel te trudești degeaba. De asemenea, Dumnezeu te trimite să duci cuvântul său la alții, numai dacă îl duci întreg, fără nicio lipsă și fără niciun adaus. Altfel nu te trimite, iar dacă te duci, faci lucrul acesta de la tine. Petru a spus tot. N-ai voie să ascunzi nimic din adevărul lui Dumnezeu când este vorba să-L mărturisești în fața oamenilor. De acest adevăr atârnă mântuirea lor. Dimitrie Cantemir spunea, lucrurile mari și cei ce nu le știu, le știu, iar lucrurile mici și cei ce le știu, nu le știu. Atât lucrurile mari cât și lucrurile mici fac parte din adevărul lui Dumnezeu, așa cum dintr-un trup fac parte și mădularele mici și cele mari. Fără părțile mici, celule, cum ar mai fi trupul? Domnul le-a întocmit pe toate minunat.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 Ne-nchinăm în duc și-n adevăr, Nu lăsăm nici cât o pir de păr. Din ce Tu ne-ai învățat, Iisus, Prin cuvântul Tău adus de sus, Ne-nchinăm, ne, -nchinăm, ne -nchinăm. Doamne, Ție-n veci în nchinăm Noi nu ne-nchinăm, făpturii nu, Ție ne-nchinăm cu sufletul, Și cu trupul vrem de plin să-ți dăm Închinarea ce-ți-o datorăm. ne -nchinăm. Ne chinăm, Doamne ție, veci ne vei Tu ești pilda vieții noastre noi. Cum te-ai în tu vrem și noi. Dumnezeul lui Cel Drept și Sfânt. Să ne închinăm Lui pe pământ. Ne închinăm, ne închinăm, Doamne, ție în veci ne închinăm. Adevărul Tău de plin îl vrem În tot ce trăim, în ce suntem, Ca prin toate, să fii înălțat, Tu și Tatăl veșnic minunat, Ne închinăm, ne închinăm, Doamne, ție-n veci